Du får lyssna till veckans text för kurs 1c4. Att studera svenska. Att lära sig ett nytt språk kräver mycket. Det är ett hårt arbete och det tar tid. Men det finns några saker som gör det lite lättare. Forskare i många länder Arbeta med hur hjärnan fungerar och vi kan använda deras tips när vi studerar. 1. Tänk noga på dina mål. Skriv dem på ett papper, sortera dem och gör en lista. Vilka mål har du för dina studier? Du vill säkert bli bättre på allt. Men det kan vara bra att fokusera på ett eller två mål i taget. Kanske är läsning det viktigaste för dig just nu. Då kan du bestämma att ditt mål är att bli bättre på att läsa med flyt och förstå innehållet i en text. 2. Planera dina studier. Då blir det mycket tydligare för dig vad det är du ska göra. Och du lär dig att dela din tid mellan olika saker som du behöver ina med. Det kallas också att ha strategi. Vill du bli bättre på att läsa med flyt och på att förstå innehållet i en text? Då kan du fråga din lärare om en text att träna med. Sedan gör du en plan hur du ska träna. Kanske bestämmer du att du ska träna på att läsa en text högt hemma i 20 minuter varje dag. När du läst svarar du på några frågor som hör till texten. Du kan också bestämma att du ska arbeta extra mycket med veckans text. Läsa den högt flera gånger. Läsa den tyst. Slå upp ord som du inte förstår och skriva dem i nya ordskrivhäftet. Leta efter en plats där du kan använda språket. Du lär dig mycket när du använder det som du redan kan. Det finns många språkcaféer i Malmö. Du kan också gå med i en förening där medlemmarna gör något som du tycker om. Till exempel spela fotboll, odla, arbeta för solidaritet i världen eller bygger flygplansmodeller. Du kan träna med din familj men det är mycket viktigt att ni talar ditt modersmål hemma. Fyra. Ta vara på lektionerna. Hur använder du tiden i skolan? På ett bra sätt. Att komma i tid till skolan är mycket viktigt. När du kommer sent får du en kortare lektion och alla i klassen blir störda och lär sig mindre. Om du koncentrerar dig på lektionen kan du lära dig mycket. Men varje gång du tittar på din telefon... Tappar du koncentration. Hjärnan har svårt att ta in information från flera håll samtidigt. Det finns små saker som kan hjälpa dig mycket. Här är två exempel. När du arbetar med veckans text. Skriv aldrig översättningar av nya ord ovanför orden. Skriv istället upp ord och översättning. I ditt blå skrivhäfte. Då tränar du ditt minne bättre. Och du kan slå upp dem när du behöver. När du arbetar med veckans ord på de små korten. Skriv aldrig översättningen bredvid ordet. Skriv den på baksidan av kortet. Då kan du träna mycket mer effektivt med dina och Nu kommer fyra viktiga principer för bra studier. Fördela dina studietimmar över en längre tidsperiod. Det är bättre att studera 45 minuter fyra gånger om dagen- en att sitta still i fyra timmar och försöka koncentrera sig. 2. Repetera det som du lärde dig tidigare. Fortsätt att öva nya ord från förra veckan eller från förra månaden ibland. Det gör att du kommer ihåg bättre. 3. Lyssna till den feedback som din lärare ger- Försök att tänka på vad läraren sa så lär du dig mer och snabbare. 4. När du lär dig ett nytt ord, försök att komma ihåg det genom att tänka på ett ord som liknar ordet. Eller försök sätta in ordet i ett sammanhang. När vi hänger upp det vi ska lära... På något vi redan kan kommer vi ofta ihåg det bättre.